Sejam bem-vindos a mais um Pod Pod 5 Minutos na Estrada com Silmar Jeremia. Muito boa tarde pessoal, vamos para mais 5 minutos na estrada comigo Sexta-feira, o calor aumentando aqui em Chapecó. E hoje é dia de cinema aqui no PodPod. Pod. O filme que eu vou falar hoje é um desses que apareceu na minha vida e eu fui ver ele sem nenhuma perspectiva, sem conhecer absolutamente nada sobre o filme. O filme se chama Black Snake Moon. Traduzindo mais ou menos ao pé da letra, seria O Gemido da Serpente Negra. Em português, ficou Entre o Céu e o Inferno. O público brasileiro sempre tendo que lidar com essas traduções estranhas aí, né? Aliás, vocês estão ouvindo aí no fundo uma das músicas do filme, um belo blues cantado pelo Samuel L. Jackson. Se chama Alice May. O blues que aliás pontua a produção toda. Uma trilha sonora fantástica. A história do filme se passa quando um dos personagens, o Lazarus, que é interpretado pelo Samuel L. Jackson, ele encontra a personagem Era caída ao lado da estrada, machucada, ferida e leva ela para casa dele para tratar os ferimentos dela enfim cuidar da moça a personagem era que é interpretada pela atriz Cristina Ricci e o filme ele ele se desenvolve mostrando essa estranha amizade que se desenvolve entre eles que o personagem do Jackson é uma pessoa bastante religiosa Toda temente a Deus, cheia de princípios. E a personagem da Cristina Ricci, além de ser drogada e toda desregrada, né, ela também tem um probleminha bem peculiar. Ela é ninfomaníaca. Vejam vocês. Tirem as crianças da sala. Então o filme se desenvolve com essa, nessa pegada. A trilha sonora, como eu já falei, é espetacular, com blues o tempo todo. Algumas das músicas são interpretadas pelo próprio Samuel Jackson. A pegada do filme, a levada do filme, aliás, ele ele imita um pouquinho a própria cadência da música, né? aqueles tons é, cadenciados e marcantes do próprio blues, o que é excelente. O final é até bem previsível, mas ele não desmerece nada o filme, é um final que você espera que aconteça, até dá um prazer estranho na gente ver que aquele final vai acontecer e ele realmente acontece. Uma produção de 2007, que eu assisti e fiquei impressionado com a qualidade do filme não só para trilha sonora, das interpretações, ver o Samuel Jackson atuando é sempre fantástico, a Christina Ricci faz por merecer o papel, está bastante bem no papel de coadjuvante e destaque também para a fotografia do filme, diferente do que a gente esperaria uma fotografia mais estilo Noir, ela é uma fotografia toda estourada, com cores brilhantes, cores marcantes e vívidas. Eu acho que vocês vão gostar bastante, é um filme muito bom, é excelente, tenho certeza que vocês vão gostar. Chegando aqui no meu trabalho, vou ficando por aqui, tenham todos um bom final de semana, um beijo, um abraço, tchau, tchau! Sexta-feira é dia de cinema no Pode Podem. Não, não, não não. Eu não, não. Você não pode falar se você ficar Deixa aqui. Deixa eu falar uma coisa? O que, que você quer falar? Meu papai é muito lindo. Então fala. Meu papai é muito lindo. Fala aqui. Meu papai é muito lindo. Hum, fala, Danilo. Meu papai é muito lindo. Tá, tá bom, agora corre para próximo. Sexta-feira é dia de cinema no PodPod. Pod.